Aláfestő hang keresése. Amennyiben az imént megvágott és megszerkesztett filmhez szeretnénk egy saját magunk által felmondott audio-narrációt vagy aláfestő zenét illeszteni, akkor szükségünk lesz olyan hangfájra, amit mi magunk mondunk fel és rögzítünk, vagy olyan zenei betétre, amely megfelel az elképzelésünknek. A szerzői jogok vételére természetesen most is szükség van. Ha az elkészült előadásunkat később a YouTube-ra akarjuk feltölteni, akkor fokozottan ügyelnünk kell arra, hogy csak olyan zenei betétet használjunk, amit a YouTube nem jelöl meg szerzői jogilag. Egyrészt azért is fontos ez, nehogy a filmünk letiltásra kerüljön, valamint tudnunk kell, hogy három jogi figyelmeztetés után a csatornánkat a YouTube az összes eddigi feltöltéseinkkel együtt visszaállíthatatlanul törli, és felhasználói adatainkat kitiltja a csatornáról. Az interneten több olyan zenei és hangefektes adatbázis is létezik, amelyek milliós nagyságrendű kínálatából választhatunk magunknak stílus, hangulat és zenei hosszúság szerint megfelelő zenei betéteket. Hangvágó és szerkesztő programmal lehetőségünk van ezeknek a zenei fájloknak a tovább szerkesztésére is. Erre azért lehet szükségünk, mert nagyon ritka az, hogy a kiválasztott zenei betétünk pontosan olyan hosszúságú, mint amilyenre éppen szükségünk van. Ha túl rövid, akkor sok lesz a némaság a film alatt, ha pedig túl hosszú, akkor az zavarja a nézőt, hogy amikor elfogyott a képanyag, még mindig szól a zene. Példánkban az egyszerűség kedvéért a YouTube Audio Library adatbázisában keresünk egy megfelelő zenei betétet. Célszerű előtte megjegyeznünk, hogy pontosan milyen hosszúságú alá zenére van szükségünk. A példafilmünknél ez 1 perc 50 másodperc. A zenei adatbázisban időtartamra keresve leszűrhetjük a találatokat. További szűréssel csökkenthetjük a találati halmazt. Válasszuk ki a hangulati szűrésből a szomorú kategóriába rendezett zenei betéteket. A találati listában ezután hallgassunk bele a felkinált hanganyagokba. Ha túl sok a halmaz eleme, szűrjük tovább műfaj szerint. Ha például a komoly zenét választjuk, akkor a találati listánk már nagyon leszűkül. Ha nem felel meg igényünknek egyik felkínált zeneszám sem, akkor válasszunk bátran másik műfajt. Ha úgy érezzük, hogy megtaláltuk a legmegfelelőbb zeneszámot, akkor a felkinált linken letölthetjük a zeneszám alkotói oldaláról, de közvetlenül az Audio Library-ról is le tudjuk tölteni.